Тридцять шість, межа втраченої можливості було неможливо вгамувати Годдардову лють. Слухання. Мені слід порвати на клапті та заховали дівчисько в бірюзовому, щоб від неї нічого не залишилося для відродження. Після закінчення конклаву Ренд полетіла за Годердом сходами капітолію, відклавши власну лють на потім, щоб зараз угамувати його. Сьогодні ввечері ми маємо зустрітися з прихильними до нас жінцями, сказала йому вона. Вони цілий рік вас не бачили, а в цитаделі жінців і досі вгофтуються після вашої появи. Мені байдуже до спілкування з жінцями. Дружні вони чи ні?» – відповів їй Годдард. «Просто зараз я хочу зробити лише одне, і вже давно час для цього». Тут він розвернувся до справді відданих прихильників, які чекали до завершення конклаву, щоб хоч зиргнути на жінців. Годдарт витягнув з манті кінжал і пішов до чоловіка, який ні що не підозрював. Чоловіка зібрала одним спрямованим у гору ударом ножа, і його кров запрямувала сходи. Всі навколо почали розбігатися, намов щорі, але він спіймав людину, що опинилася найближче. Жінку. Йому було байдуже, ким вона була, чи який внесок зробила в цей світ, якщо взагалі щось зробила. Для Годарда вона означала лише одне. На ній було товсте зимове пальто, але лезо проштрикнуло його без особливого опору. Вона лише коротко скрикнула, перш ніж упасти на землю. «Годарде!» Заволав один із жінців, які покидали Конклав. Жнець Бор – дратівливо нейтральний чоловік, який ніколи не ставав на чийсь бік. «Ти що, взагалі не маєш совісті? Вияви пристойність!» Годдард різко до нього обернувся, і Бор позадкував від нього так, наче той може напасти. «Хіба ти не чув?» – прогорлав Годдард. «Я взагалі не Годдард! Я лише на 7% я!» І він убив ще одного очевидця, що спускався сходами. Його відтягнула саме Айн і всадовила в лімузин. «Уже все сказала вона, не приховуючи роздратування, коли вони почали від'їжджати. «Чи нам варто зупинитися біля бару, випити і зібрати всіх відвідувачів?» Він тицнув на неї пальцем так само, як раніше тицяв на ксенократа. То був застережливий палець жаху Годдарда. «Тайгірів палець», – подумала вона, але якнайшвидше витіснила цю думку з голови. «Я не схвалюю твоєї поведінки», – прогорчав він. «Ти тут завдяки мені», – нагадала йому вона. «Не варто цього забувати». Йому знадобився час, щоб заспокоїтися. Нехай в адміністрації цитаделі женців знайдуть рідних тих людей, яких я щойно зібрав. Якщо вони захочуть отримати імунітет, то мають прийти до мене. Я не повернуся до фулкрума, доки не стану верховним клинком після завершення слухання. На самому світанку Рована збудили Годардові найманці. Підготуйся до поєдинку, повідомили вони, а за п'ять хвилин повели на веранду, де чекали Ренд із Годардом. Рент була у своїй мантії, а Годард стояв без взуття та з оголоним торсом. Одягнув лише широкі шорти, що були того ж відтінку синього, що його мантія, але, на щастя, не інкрустовані діамантами. Рован не бачив Годарда, відколи той вперше з'явився в його кімнаті, рухаючись у тому хитромудрому інвалідному візку. Минув лише тиждень, а він уже керував тайгеровим тілом, наче своїм. Рованові здалося, що якби він щось поїв, то зараз би виблював. Але цього разу вирішив не проявляти своїх емоцій. Якщо Годдард живиться його стражданнями, то Рован не підкидатиме йому поживи. Рован знав, який це буде день. Фейерверки минулого тижня символізували початок нового року. Сьогодні було 8 січня. Вчора був Конклав. Тобто вже закінчилися дії його імунітету. Вже повернулися з Конклаву? Мовив Рован, вдаючи зухвальство. Я гадав, ви кілька днів пограєте у Воскресіння. Годдард його проігнорував. Я чекав на спаррінг з тобою. – мовив Годард, і вони почали один навколо одного кружляти. – Звісно, – мовив Рован, – буде як раніше в маєтку. Я сумую за старими добрими часами, а ви? В Годарда лише трішки смикнулися губи, але він посміхнувся. – Все пройшло так, як хотіли? – дружнив Рован. – Вас прийняли з розкритими обіймами в цитаделі женців? Стули рота! – втрутилося Рент. – Ти тут щоб би битися, а не теревенити? – Ого! – мовив Рован. «Здається, все пішло не за планом. Що трапилося? Ксенократ вас викинув геть? Вас відмовилися приймати назад?» Якраз навпаки. Нас дуже душевно прийняли», – сказав Годдард. «Особливо, коли я розповів їм, як мій жалюгідний учень нас зрадив і намагався вбити. Як бідолашні Хомські і Вольта стали жертвами так званого женця Люцифера, я пообіцяв їм, що доправлю тебе просто в їхні сердиті ручки, але, звісно, тільки коли буду готовий». Роман зрозумів, що це не вся історія. Він знав, коли Тайгер бреше. Він завжди чув це в його голосі, і це не змінилося, коли говорив Годард. Але хай що там трапилося насправді, з Годарда він цього не витягне. «Айн стане арбітром!» – кинув Годдард. І «Я планую бути безжальним!» Тоді Годдард кинувся вперед. Роман ніяк не захищався, ніяк не відбивав атаки. Годард повелив його на землю, притис до підлоги, Айн зарахувала поєдинок на користь Годарда. Це було занадто просто, і Годард знав. Гадаєш, що можеш викрутитися, не відбиваючись? Я бажаю злити матч з букатору. Це мій привілей», – сказав Рован. «Ти не маєш тут привілеїв», – прогорчав Годдард. Він знову атакував, і Рован знову поборов власні інстинкти самозахисту і розслабив тіло. Годдард звалив його на маріонетку і розлютився. «Дідько, відбивайся!» «Ні», – спокійно відповів Рован. Він зиркнув на Рент, яка навіть трошки посміхалася, хоча й перестала, що й він на неї глянув Якщо не будеш зі мною спарингувати, я зберу всіх дорогих тобі людей, сказав Годард. Той знизав плечима. Не вийде. Жнець Брамс уже зібрав мого батька, а решта моєї родини має імунітет на наступні одинадцять місяців. А сітру ви вбити не можете, бо вона вже довела, що занадто кмітлива для цього. Будар знову на нього кинувся. Цього разу Рован просто впав на землю, схрестивши ноги. Будар відступив, гебнувся кулаком об стіну, залишив там вм'ятину. Я знаю, що змусить його битися. Заговорила Рент і вийшла вперед, звертаючись до Рована. «Якнайкраще прояви себе в бою проти Годарда, і ми розповімо, що трапилося на Конклаві». «Ти цього не зробиш!» – заперечив Годдард. «Хочеш справжній поєдинок чи ні?» Годдард завагався, а тоді здався. «Ну, гаразд. Рован підвівся. В нього не було причини вірити, що вони дотримують слова, але хай, як йому хотілося відмовитися битися проти Годарда, та Рован також хотів отримати шанс його перемогти. Бути до нього так само безжалісним. Рент оголосила новий матч. Вони двоє почали ходити колами. Годард знову напав перший, але цього разу Рован ухилився і поцілив у нього ліктям. Годард уже посміхався, усвідомивши, що бій справді відбувається. Поки вони жорстоко боролися, Рован зрозумів, що Годард мав рацію. Було важко перемогти комбінацію тайгерових м'язів і Годардової кабети. Але Рован не збирався подарувати Годардові цей день. Не зараз. Ніколи. Коли справа стосувалася Бокатору, Рован чудово витримував тиск, і цей день не стане винятком. Він провів серію прийомів, після яких Годард почав ззадкувати, аж доки Рован не кинув його на підлогу і не притиснув до неї. «Здавайся!» – закричав Рован. «Ні, здавайся!» Але Годард не здався, тож його програш визнала Рент. Тоді, що й не Рован його відпустив, Годард почимчикував до шавки, витягнув пістолет і притиснув Рованові до ребер. «Нові ну правила!» Сказав він і натиснув на гачок, пустивши кулю, що розірвала рованого серце, і розтрощила лампу на тому боці кімнати. Рована почала охоплювати темрява, але він устиг ще розсміятися. «Шахрай!» – мовив Рован і помер. «Ах, брудно!» – відреагувала жниця Рент. Годард уклав пістолет її в руку. «Ніколи не завершуй матчу, доки я не дозволю!» «То це й все?» – поцікавилася вона. «Це було збирання?» «Ти серйозно?» І прогавити шанс збурнути його під ноги великих згубників під час слухання щодо мене? Відвези його до автономного центру відродження. Хочу, щоб він повернувся якнайшвидше, і я знову його прикінчу». Тоді Годдард пішов геть. Коли він зник, Рент поглянула на Рогана. Він був на сто відсотків тимчасово мертвий. У нього були розплющені очі, а на вустах і досі залишалася зухвала посмішка. Колись Рент ним захоплювалася, навіть заздрила йому, бо Годдард приділяв йому так багато уваги під час навчання. Вона знала, що Рован зовсім не такий, як вони з Годардом, Підозрювала, що він може зламатися, але ніколи не очікувала, що це трапиться так грандіозно. Годард міг звинувачувати лише себе, що поклався на хлопчину, якого жнець Фарадей убрав за співчутливість. Айн не надто вірила в співчуття. Ніколи нікому не співчувала. Вона цього не розуміла, і її обурювали ті, хто в це вірив. Тепер Рована Даміша як слід покарають за його мрійливі ідеали. Вона обернулася до охоронців, які просто стовбичили, точно не знаючи, як діяти. «Що з вами не так? Ви ж чули жінця Годдарда? Відвезіть його до центру відродження!» Коли Рована забрали з апартаментів, незворушний домашній робот очистив мат від крові. І Айн сіла в крісло, з якого могла милуватися неймовірним краєвидом. Хоча Годдард майже ніколи її не хвалив, вона знала, що обрала правильне місце для їхнього повернення. Тихайська цитадель женців не чіпає їх, доки вони тут нікого не збирають, а камери шторму працюють лише в загальних місцях, і тому тут простіше не потрапляти йому на очі. До того ж, простіше знайти автономні місця, як от центр відродження, до якого зараз прямував Ровен. Там нічого не питають, доки їм платять. І хоча в усьому світі жінці все отримують безкоштовно, але автономія – це автономія. Ренд відчепила один з нижніх смарагдів біля облямівки Мантії та передала охоронцю, щоб заплатити за Рована в центрі відродження. Цього було більш ніж достатньо, щоб покрити вартість. Айн ніколи не була інтриганкою. Вона надавала перевагу життю одним днем, слухалася імпульсу, і її мотивувала примха. В дитинстві батьки називали її блукаючим вогником, і вона насолоджувалася тим, що цей вогник смертоносний. Однак тепер вона спробувала, як воно – бути розробником довгострокового плану. Вона гадала, що буде просто відступити і дозволити Годдарду знову керувати після його відновлення, бо те, що з ним відбулося, було більше схоже на відновлення, ніж на відродження. Але їй здавалося, що його темперамент і нехарактерну імпульсивність варто підкоригувати. Чи походить ця імпульсивність з 93% Тайгера Салазара? Вони обоє були зарозумілі, це точно, але наївність Тайгера замінив характер Годдарда. Айн мала визнати, що її тішила простодушність і незрілість Тайгера. Але коліщатка великого задуму завжди перемелюють невинність, а за розрахунками рахунками Айн Годдард просував справді великий задум, який її хвилював. Жнецтво без обмежень. Світ забаганок без наслідків. Проте розставання з Тайгером Салазером виявилося набагато складнішим, ніж вона очікувала. Коли повернулися охоронці, то повідомили їй, що рована відродять не раніше, ніж за через 36 годин, і вона пішла розповісти про це Годдардові. Вона заскочила його, коли той виходив з ванною, щойно прийнявши душ. Він лише мінімально загорнувся в рушник. «Натхнений матч!» – сказав він. «Наступного разу я його переможу!» Після цього вона некомфортно здригнулася. Так завжди говорив Тайгер. «Він повернеться за півтори дуби», – повідомила вона. Але Годард уже перейшов на іншу тему. «Айн, я починаю бачити в нашій ситуації вигоду. Стара гвардія цього не усвідомлює. Але всередині цієї огидної устриці вони могли передати мені перлину. Хочу, щоб ти знайшла мені найкращих інженерів». «Ви вже зібрали всіх найкращих інженерів?» – нагадала вона йому. «Ні, не ракетних конструкторів чи інженерів з побудови двигунів. Мені потрібні інженери-конструктори. Ті, хто розуміється на динаміці великих будівель. А ще програмісти. Але не ті програмісти, які віддані цитаделі жінців чи шторму я попитаю. Він трохи помилувався на себе у високому дзеркалі, а тоді помітив, що вона теж дивиться. Побачив, як саме вона це робить. Айн вирішила не відводити погляду. Він розвернувся і підійшов на кілька кроків ближче. Тобі ця будова тіла подобається? Вона змусила себе лукаво посміхнутися. Коли не насолоджувалася гарно розвиненим чоловіком. І ти насолоджувалася цим тілом? Вона більше не могла тримати зоровий контакт і відвела погляд. «Ні, не цим». «Ні? Айн, це на тебе не схоже!» Тепер вона почувалася оголеною, та все одно приховала це за широкою посмішкою. «Можливо, я хотіла почекати, доки воно не стане вашим?» Гм. зрунив він, наче це була проста цікавість. «Я справді помічаю, що це тіло має досить сильний потяг до тебе». Тоді він пройшов повз неї, одягнув свою мантію і вийшов, залишивши її оплакувати втрачену можливість.